Velikmo selam, izvollte programerstvo. Jedno pitanje imam, ja nikako ne mogu sad ovaj znal da sam ovaj, u, u u temi. Evo, ako, ako čovjek ne zna da li je uh, zaklo njegov roditelj Akiko u njegovo ime. Da, da li je kasno da on to učini, jel' tako je? Dobro, da vas ako, ako, ako možete odmah direktno pošto ja sad ne ne ne Pozvi je iz iz iz iz iskoga usrijad ja ne, ne mogu ponovo ovaj do do Do radio A ne možete, znači, preko telefona da dobijete odgovor? Ja, brzo sam. Da. Evo. Znači, to je roditeljska obaveza prema djetetu. Djetek ako učini, znači te umije na file, sunne, ali je roditelj je bio obavezan. Ako djetek umije s roditelja, za ime i to učini, ima nagrado in šalotja. Ima nagrado, znači, yes. ako, ali u... u, u, u, u, u, u Kao hak roditelja, znači da, ti učiniš ono što je tvoj roditelj zastavio. A nije ti, znači učiniš ono što je tu trebao Znači sa nijetom Akike.